بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو دو یوختہ سو مرادہ بصیغہ لازمتن اختصاص من الجانبین معلوم شو امر د دپار راضی او وجوب د پار نو رماناګانو کی مشترک نه دیله حقا نن دا د امر نہ معلومی کی نه چد پیل نو پیره تراضف او اشتراک مشکل نو د اشتراک او تراضف خوش وړه حتى لا يكون الاول موجب الرست وذراشي رستوبه کی و موجب الاجوب لنذب والاباحه والتوقف چا معلوم دا دوباره ذکر کول خدا خو خند دي دا خو استدراك تي و نه کنه کنایات ټکی دا ور کنه دا مکی کنایات وا اجمالاً و ثم صرح بعد ذلك بنف الترادف قصداً رسط يؤدي تلرشي فرغ عن بيان الترادف قصداً شراع في, في نف الاشتراك قصداً فقال و موجبه الوجوبوه دامخ كرهتاً و قص صراحة و قصداً دلت صراحة قصداً اول تا چه دنس دا نفیر طرح دفتی دنگا شراع قصدنو قصدن قصدن خبردن کم من شیل یوز کرو طبعا ولا یوز کرو قصدن مخیو طبعا او دی قصدن مخی او صراحة تن تیترسو گست دراج مخی اجمالا اوز دی تفصیلا دا خوان پی دا متلم درم دیده لا یکون الپیل موجبا علاکہ پیل موجب دا تفرید اے اذا کان المرادو الله اللہ, اللہ. کلچ مراد وراثت یو واجب دي کنه مخصوص صفه غیری پوری شابو څه خاصو ولا يكون پیرو نبی صلی الله علیه وسلم موجبا پیر د نبی اسلام لا يكون الفعل بمثل کی کوئی اشاره دی خبر چې الپلام عوض د مذاقن لیدې الپلام عهدی دی, دی ورات نه فعل د نبی رحمت والسلام دی ولی تاسو خپل سوچ کی کزمږه استادو پیر الله باندې هتا سواله کی ګاډي وڑی وای چې دا, اللہ حت لگا گا گا دا واجب ده پاره دی چې بس استادی راکر کړه اوس واجب دی انا هغه خاص شخصیتو محمد رسول الله وی ال پیلو دے ویل دے خطانہ شی حتی لا یکون پیلو نبی لا یکون فیلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجی بنے الاما الاما من غیر موازبتی علیہ السلام خو بغیر د چانا د امیشوالی نا بغیر چانا لکا دی پیش لکا ہاں دینا معلوم شوالا چی امیشوالی او کی نبی آسد دے واجب دے و دا گوریات او ساتن امې شواله او کې خپل نه کوله باني بدیو وای دا ځکه چې نبی اسلام کو اعتکاف هم په اخر رمضان کې لاسو په کې کړ دې فرشټین کې دې لکه امه ښارې په کړو فادلندو جوه علاقه ستری ما توا سره تیار دې تاسو سره تاسو کار کليږه د دې په تاسو سره کې څه ولرې دابو سره کېږي خا جی او ګذران سره ا څامل ا څنګه دلیل په عجوب باندې دی خو چې سرد دینه چې پن کولو باندې سووي زمور کلاب بديو و تا زه کتي بیا خو سنت دی خو واجب نه دی یاته چې خپل بي اسن بي هم شاله کړی او وریا تو ساته ال تک یو پیر سروجو پیر سروجو نه راغلي التمواظبت دپې سروږه ابراغه مواظبت دپې زاله شې او پېل د پېل موجب نه خپل خبره د مونږ کې تل او مواظبت ته او سره چې دنه بل طرف ته زم دي لکتاه سمو وې تر د کډري کتاه وې تر داغه او بل طرف ته چې دنه پترق باني بدیوم وې دي الويت روحقن الويت روحقن الويت رو خلاف الباده اصحاب الشافي خلاف ثابت دي فاینهم يقولون بعض اصحاب المشائخ رحمۃ اللہ علیہ وی چه ان فعل صل النبي صلی اللہ علیہ فعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم چه داوال یالا وجود بارو امر راجی ویلانه امر لانه امر وكل امر للوجوب نبالپیل پل لووجوب تبلاشی یعنی امر زگدا فعل النبي صلی او امر خد وجود پارے لہذا فعل وجود پارے حلق امر الامر ندی ولانه مشارك للامر القولي دا پید نبی اسلام دا امر قولي سره شریک ته یو امر قولي دی چې او ادکار اوکی او بل دا چې خپل کینو مطلب دار چ دم حکم د جزیکوم تاسو کوي شابه او ولانه و اما لانه مشارك للامر القولي په حکم لوجوب کیدا به دا چې سم مبالغه کړی دی دا پیدو امر دی تومره مبالغه د پید امر نه دی کته دی دا امر سرکو عجوب کی مشارک تے و ها الخلاف دا الخلافو بین انا و بین اوم ما تاستویر چی کل اختلاف واقعی شی انت تحریر دا محلو النزاد تا عین دا مختلفین و دعوة واحد دلیل دار واحد ترجید مو الراجح لیکن زخماری به ارده کی معلومه لگا بعض دا صحاب شایفی یو طرف تا احنا بال طرف تا زائد اختلاف پیل د وجوب دا پر رازی او کن رازی ها دا دعوة دا هر واحد اگرام میری جانو گرنی تو اگر بosoگ زخن خطبیناد ایژی بم امن کنیoffs عربنی غازی چیر ما ہی حنو Sunday صعب زخن نوس لگفتی المصل اگر زکری میں زمان اینو او, نو، احنا او دلیل اگر بس قیل ماشی کام اناک ایسا دلیل اگر زندو اے Student اگر زمان اگر بس و خواب LOOK وکری بمینیر خبر آنقدر ناک ولرا ، چود نو گو گوتنیت وس تحریر د محل النزاهه چې زمونږ او دغه جګړه پسې دغه پر شرایط ذکر کی وی یاد ساته یاد ساته و حال خلاف بینا و بینم د تحریر محل النزاهه کې داخله فی کل مال ذکر من منه علی سلام دا هغه دکې چې خپل نبی استمه سهو نه راغله نبی استد صل وسلم یوزر په مس کې سهوا شو دواره کاته وکړو او داسې کېناست خفو ذل یدن صحابي او ام نسیت یا رسول موسکي اختصار را لکه نه ته يرشه وي وي كله ذلك لم يكن اختصار را غلدي او نذير شيما صحابونا ته گوزږي ويجيد صحوه شي نبي اسلام سي صحوه څنګه ووكړل پاسي دسته و ووكړل اول وختونو خبره ده صاحبين هغه ووكړل پرته باندې پيش کرا ودا صحوانو اوس داري ته وبمسكي صحوا کېږي لکه ذكر بي اسلام صحوا شي صحوانو بيعلوه صحوانو دا مونږه مويته دي د د بار نه دي دائم ولا طبع له نبي يستنبطي لكن بيزن بدي وقت ودا شويد لي وقت خراق و وقت سدا امور تبعيتي ارتب تبعش شرط لا بدي بيشتي دي؟ ديم ا ديم ولا مخصوصا بي نبي يسم برخاصني كدني بيسم خصوصيتي لكن يساب الطرباني بي بيان ذات بياني كردي و تبعهم دې ماده دا به اورشر په دوی فټ لري دا پیل د نبی رسول الله د مجمل د پر بیان نه کده مجمل د پر بیان وو موږ هم وایو چې وجوب د پاره دی لکه فقطعو ايدي هماره غلد د سارق مبارکی او نبی رسول الله ویری دي چې نبی رسول الله چې کار څنګه کړ دې کته رسول الله ید سارق منل کوو د دې موټا ریچندا کړ دې لکه څه نه دې موټا اے دا د وجوب د دی او هغه هم دا, دا, دا وایي دغه اختلاف دی لکه ری بشګنا دین علاوه کې چې دنه اغا اختلاف, دین ده؟ اختلاف ده. دین دی دین علاوه یې اختلاف دی دین ته باندې بيشتي کته دا ویل غو کته دی وایي والا پ عدم كونې هی موجبن بالاتفاق کچره دا خبرې وي نو بیا دا پهل د نه موجب نه دی او دا زمونږه د اتفاق خبره ده څنګه سهوان دي تب انده مخصوص انده او یاد دا چې بیان د مجمل دی نو دا در سره نه کې موجب نه دي او په بیان د مجمل کې چې وینم منګم وای چې موجب دي ځکه نه بيستم د مجمل بیان کړ دي منګم وای چې دا په د وجوب د پرني بيست د بیانو کې دا دا غا خبره ده دا ته کومه پیښه ده کپيانې شوړي لِل مَنع عَن الوِصال یو دوه مصالحه اشاره کوي چې کپیل در بيستام موجب وې نبي اسلام صلوعه وې وصال صحابای من نکړو وی تاسو به چې دن سومې وسالکاو یو سړی وای انک یا رسول الله تخ په فل سومې وسالکای او ايكم نبي است ايكم مست اني او په دې کو بخاری مستق شيف څنګه سومې وسال دي ته وي چې روزهونی سو ما خامې چې دن اغه ما تنه کی او شپه دغه ستر کی بدل بیا راوځي او پادشاه دالم یری په حواله باندې دا ویډي رم بعيده مان ادا چې سالم قال بلګری دي علمگیری سو وي اغه چې دن غدار څنګه لري؟ ټول بیاش ټول کار رو دی نه چې د طرب دالاسه دانه دا د اسلام داسو مې وصل پخپلہ کو نوري ته منا کول ایتاسو د ذکرنه کوې تکه ویل مالو یطعم غیر بی اسقيني یا خدای دې حقتا خوراک اوس کا کی ولا چې د کوم معیارې چې د خوراک اوس کا قوت یې بګي پیدا کو سی بګي تا کته په کې دنا پیدا کوله و تاسو زموږ باندې چې نه آغ نه یې او زستا څنګه باندې چې نه آغ نه یې نبی اسلام صحابه خپل به موضوعګت کو او صحابو ته تاسو به لړ مسکوو پنکان امر کوم فل يخفف في صلاه تاسو کې څوک امام شي ته د مسکی اختصار کوي فین فیه المضعیفه والاستقيمه و الحاجه سلی بکری د سلیو بيماري او سلیو چې دنا او تاسو د تحسین د ماخام په مسکی او ختمه ویلګ ار څوک تاسو ته په ریښتنه صلتے ارگے وگ دگ دگ منز نہ جرا دور وگ دگ اللہ بند بخاری شریف تم کی اپتا میرے احادیث کا مطالعہ من کارن تو خوف فارغ خطی من کارن میں کو ایمان و طریقات پیش بخاری شریف میں حدیث اردو تو ہل مختصر دا حاله شیخ الحدیثانی بيشګه له منع عن الوصال وخلع النعال اچھا بھائی نبی صلی الله وسلام مس کو موزه نو غره مودته وباسي مس حماتي ديګه پيزارو نبي استم پيزار چي پاکي مس په کوليږي او د ګنده خړګا ته مکه مدینه مرهمه کېاس کا دا ښه تو غره دا او بیا دا سپلایم موږ اوس دا سپلای چا دا جوړي او تو پامستولار دا څه پاک پيزاري شي پکې چي پاک پيزاري خو پېشتګنه به دی باندې نو هغه چې دنه سره دی نبی رسول الله په مسکې په اذار وباس ما ته جبريل الله رچ په دې کې ګندګي ده ما زکه وباس خو پهل د نبی ست موجب نو کینې نو ته یې بس پهل موجب دینو زکه تاسو وباس کنه دا راه نه بربار دغه پهونو د نپیم دی اوسه دا بسمه جک دی اوسه واه ما تاسو دې مړه غت نه بل کې تدې پر کم ما لاون څه وکړه تاسو دې د سر لګي چې لو غندګی ک بدن سره لګي دغه مقدار درهم نه کمونه ده محفوظه دا غي دا مطلب نه دی فقہی چې څنګه صد د غندګی لګاو موسکا لوګونه ګندګي لگاو نه کتام زکو رستور ته پته چې زما بدن باندې يا زما کپلو باندې د مقدار درهم نه کم ګندګي وا نماز دبر اعاده رښتې مودې شوې دلیل د احنا دا دا سلفيان اعتراضونکې وې دي د مقدار درهم کم نه معلومه دي له ګرکمه نه دا حديث د لګي د پاره درينه صرف درينه چې معلومي کې د نبی ستاندې نماز دوباره او ګندګي وا خلګا سره موافقه نه وا اجبې اسلامي دا پیداد دي معلومی کی چې لګاوار لګا ګندګی معفو د لبس په ناموس دوباره کړه نه دی چې راو پس کړي لګا دا کښې موز جاری رستناسه یې څه خو پیدا کړي وګانې دا یي مسترا او مقدار درهم أغینه استدلال احناف کوي د چانه د استنجاب الاحجار چي کافي ګوني چې فقط په استنجاب الاحجارو کې او به استعمال لګي نو استنجاب الاحجار چوکه مکمل صفای راځي وایي ګان نو سورہ دې مقدار دغه زې سمرې داسه دا او دا شهید ور نه دورې شی دو رئیس یو خونه کار څو راغړ چې واغه دا خو تنګی ده څرنګه چار څو راټیږي دا در زامن دي زناور دي زناور به ځای اعتراض کوي چې قدرتات نو دا خو په احناب خو په دا خو در سره خرڅه سوا یا مو دیو بیان کړي فريدي دی بیان نو زما خیال ډيري پیسې هغه ستری شی بیا دا کیږي لکه نه نه دا شی مقدار درهم داله دا ول درې نفسي سنا د پردا حدیث دریل او ارى اكتفاءه احجار وبني استنجاجي عدد مقدار درهنده پارداده دي زه نو خبرې بیا ونه چاندانه خير داواله